بسم الله الرحمن الرحیم وقالا مالک بن حریم الحمدانی دلته زما دیوانو وه پيشاورو ورته راځه وای اول کتاب ام بتول ایام ذات التجریبی وتوفد الکل ایام ما لست طالوا خبر راکڑی شوئی دی حال داری چه چې چه دینو آغا خاون دیر تجریبی دی راکی دا پلانکی تجربه کار دی و تبدیلک اللی ایامو خکارکی تا تا رضی مالست تا عدمو آغا چه تا تا ندی مالو و تا پی نفی ته تفدي لکهل یامو ما کو ته جاه په تییک اخبارې ملمته زهوی دي چاله بهېخرچ یو خبره د لړ د اندا چلو شو دا چل دا چل شو ته تودي لکهله ای یامو ماکن ته جاهل په یا تییک اخبارې خبر را شو د دستو دا اوظغې بیایان دي ب سره المه بیا سره معلي ین فوره دیرواله د مال چې د کنا دا फायदा ورکی مالک دمال تا ويسمی علی الحمد او دا راړې دې طرف تا سنا او ومضمم و الان کې د په اصل امر کې مذمم نه کار شي غوځې پیسي او ترې د خلکو پلان کې اجي سیف زفردس اجي سیف خواجی سیو دا اجي سیواله کولو یې راایي سی انا قد اشيد اوم دتول ايام وزا تو تجاري وي وتوبد لاكل ايام وما لستعلم دي انصر المال يرفع ربه ويثني عليه الحمد وهو ومذموم تالي عذ ليظل عن او يثنون صدور و نهقللي لماللی ل المار موفسیدو لګواالې د مار سروي لغ را بهون کې دی یو حظو کممه او زل قې ی ال مو پر کولی شي دغه سری پهشان د پر کېدو د چااب کچا سرمن حرام دک حلال دک شرنگو لگیز اکریش دباغت مین رشد مردار دک آنا اگل محرم کی اگی او داغین چابک پری که چابک پیجنی بلکہ آس پچی پیوئی آسر تے لفتی سرطن لی تاورتا جی کشش کشش دککس دے وئی لکہ سنگ کچا سرمن حرام سرمن داغین چی سنگ چابک کٹکو لکیگی نسڑی چی مال کمینو رو انه غمونونه دي غمونونه دي ورسه چل دی دی کاتی یوب کږيحتمی نهقللي لل مالي لمرار یم صدو یو حظو کامه او زل قې یو مو حوررامو لا یاستتی اوي دی دراجي د بز یو اقې نه لري ویه قودو وستلقوممي لا یا د کوم په مېسکینات کې خبرې نشي کولای ولی زشته دي نه لکه ځای کې زنه شم دا خیره دوره کیسوار یو لکه دې کې موږ دوره غواړي دوره غواړي دوره غواړي نه لکه د هره کوشش کې هودار چي نشي کولای الف تغریبی دغه ته شاله او تبي دوشمنی اپوته رو ته چلا تا بي دوشمني نو کېني نو زباو اوس ډیر برابرته لایې خو زشته دي نه وای نو دا پښتانه مټل چکي دي دیو شیر نو لکه نا بلکه او له گیلوا عاشق وا ال اصدیقا دوستار او تجیدینو اغا گیلا گیلا معنی وقال بعضو یا غائبینا تعللنا بغيبتهم بیتي بيدارين ولا والله لم ياتي زکرتو والکاسو فی کفی في لیا لیکم فالکاسو فی راحتن والقلب فی تا دی کمالی کرده بی دیشیر اے غیبو ملگرو تعللنا منگ مشغول شیو بی غیبتیهم پا سبب دا غیبوالی دا پس باندې مشغول شي بي طيبه ده هر زمانه خدای وګږي زکه ملګری نومینو زمانه روانه چې دنه أغړې را خدانو خیر دې ملګلقه خوشاله وي مزي مزيدي نو نو نو مزي چې دی لا نو نو والله لم يطيب قسم په دا زمانه روخانه ده ملګری نشته ملګری نشته زم ملګری نو وای نشته والداري خو دې راغه ملګری نشته اے ګر ازرو ملګرو تعللنا منګه مشغولوي د اغي غایبوالی سره بي طبي به جرين پرواهم د اينو ځکه چې زمانه مخه ده مزي مزي دي منګه مشغولوي خصر کیو لگا اوس دې اذرابو کله دا موضوع کې نه يو والله قسم په الله لم يطيبي دا زمانه رو خنده ما دا زماناړو خنده ځکه ملګری بګینېشته دي فنېشته دي څنګه فنادو ورګي وګورئ تخرافي وهې ذکرته یاد مې کړم الگري <سؤال> یاد مې کړل لیا دي کوم غشپيستا سوالا کې ولکا صفي كفي اغه مې پورغوي کې او د شراب وډا کاته پورغوي کوه او فالکاس تي راحتن دا کاصه پورغوي کې وا والقلب بي تعبي او له چې د ناغه پستړي تو کې راحت رااوه مودته د راحت نه ما په سمه کدر راحتن صحابن یار جستان سو اشپیر درایش وکنه نو کافہ ده شراب وټک په لاس کې پاتې و خو تاسو لکه پهونه بس لري کوي هیڅ کوم بلګری لري اته اړشته نه و کنه چا چری وې موږ زېر ورته بڑے و کنه شیر مطلب دې ترانه کران دي یا غایبینا تعللنا بغیبتہم بی تی بی دارین والا والله لم یطبی ذکر تو الکاس فی کف لیالیکم ذکرت لیلی کو حالان کی الکاس فی کف نو فلکاس فی راحتن کا سفر راحت کو اور غوی کی والقلب فی تعبی او اس نے جتنا اپ استدوا لی کو ویسا قسم راحت پر ذکر دے گا نا كتب ابو دل الى ابن الطاهر او یعاتبه اگلے سور کو لاگا زور نے اور کو اخاؤکم کل وردی لیسا بی دائمی وَلَا خِرَ فِي مَنَ لَا يَدُومُ لَهُ عَادُ وَعَدِي لَكُمْ کَلْ عَاسِ حَسْنًا وَبُحْجَةً لَهُ وَرَقٌ خُضْرٌ اِذَا فَنِي الْوَرْدُ وی احاو کمو ستاسو دوستانک کل وردی پشاند گلاب دا لیسا بی دائی من گلاب امیشی ہوئی غایی گان گلاب امیشی ہاں وَلَا خیرَ فِي مَنْ لَا يَدُومُ لَوَعُدُو نیش تیرے خیر فاغا چاکی چھد چې پاتے کیدل تیزن آغا امیشا نہیں نلکا بس از لپی مخو گوا از ما نیسا ده ختمی گیدی چه ختمی گیدی پناک جنن که درز لپس مو آقا و گل ختمی گیدی اصطاف و دوستانا و پشاند و گل دو گلاب دار نو تک فددی دوستانا و پشاند گل دو گلاب دار تولا سنگائش او احدی لکم زما زما چه دینو اغا زمانا و زماع احد دوستانا اصطاف دارا دو کل آسی پشاند کچماشو دار کچماشو بیجیدی کشمالی ریحان حسنا په خستوالی کې وبوحیدو پتا زده کیږي له ورق الخضرو د کشمیري پان تکش نه ح اذا فن الوردو کله چې ګلاب ختمومشي ګلاب ختم شوی د کشمیري کې دا غا په نه تکش نه اور ډنډر کې چې نهه تکشي نېدا اروفي طروت اجازه مزمار غوستاز لغوازه دي شګو پول دی شګو پول تړي شي ګوډي نه څه وې کنو یې لگا د صحیح دا کرده دا صحیح دا خبر خونده دی حرامی توب که لگه چیتا دا شرک دا شرک د بدعاتو دا رنگی دا ناروو دا دی دا یارانه دا, یاران دا شگو پول دی اس تا یارانه دا شگو پول دی سوک چی دا شگو پول تیوڑی او ببائی اوڑی نارو ایخا <mark> اکمو کلوردی لیسا بی دائمی والا خیر پی من لائی دومو لہو آدو واحد لكم كل عتي حسنا ووجتنا له ورا قر خوردن اذا فال نيل ورتو یو وردی وردی ذکر ته فعجاب ابن طائر هغه ولا جواب ورکړ دي بلابچی په دک کی دغه مخاخه اشبه تا عهد الوردی فی ما تظمو وحل زورتن اللہ و سیدو الوردو ایخاؤکم کل آسی مرن مذاقو ہو و لیسا لہو فی ریحی قبلون و لابدو <تصفيق> ماشاءاللہ ریا سرحین کم دا دولہ کی دو <تصفيق> ویتا خو تشبیح ور کری د دا, دا دوستانی دا گلاب فی ما تظمو پا آغاز سکیتا تشبیح ورکا تی بد وائی لکه ته وا چې دالکه خشینه دي قطانه تطوس کوم وحل زهره تن شټي او ګل الا وسیدو الوردو مګر دغه سید ثدي دا چې یو ګل شټري چې دا سردار چې نه اغه ګلاب نه الله باندې چې نور ګلونه اولګي په غاده ګلاب بږي هغه خایه تل تلګی دي ګلاب بږي هغه دتا نو ګلاب ګلاب بږي اشبحت عهد الوردي پیما تزمو وحل زهره الا وسیدو الوردو او سوئی وی بلکل حق دیوی لی ای خاؤکو مو کل آسی مرون مذاکو ستاسو دوستانا پشاند کچماری دان چه داغا خوان چه دناغا تریخته والی سالہو پی ریحی قبلون والا بعد او بوئی داغا نمخ کی و نبچه درستو پکی خوشبوئی پیدا شی خوان دی ته او خوشبوئی پکی نمخ کی و نبپکی رستو پیدا شی ای توی بدلول تاورول چې موږ رالو مدا دای دا چودا بداتیا نو په سبخانه کولا کړو راځه کیدا دا دا کی شوته دا نو هغه 104 سوالات په باني نه دي کړی په کې 135 سوالات باندې کړی دی راډو نو پښترول لاغو یې راځي چاته سوالات پکاريږي دا یو افسر نو په موږ باندې راټول کړه خو بزرگ را شوری شد دا در زبردست شاعر الله اومه ما پوسټرولیک کار ورک چې اشتہار لگانے والے کو چه رہیں لکې بغیر در دا په اول کی چیز دا اونکه الله دې بڑا آسې پروتې دا کی چر تمن دی له دمانه دا ورکلې جکاله دی زویل د پاز خراب اوس غري شي عوام کو شبهات نه ډلی ايه ماره سات امنه سامنے بات کړئ اوام په شباته کې موږ ورته او زموږه خبربو یو خلک بنای او نو باس مسائل پر به ترتیبږي دا دګي به وځره چې دغه حيات او سماج وروګي د ترتیب اول داګي وزراګي رونډاګي د جته سودی دلاده ته مالته دیړه کړي تا پا کې د مو شکت د تعداد کې درې چرته پیر وبار او چې دا پکې شته کې نشته کدا شرکی او دا کبرو ورمدت نشي کول نو داګه تاسو وایي اني یو خطه اولاندي وتو دیش په شهرو دي کولاندي نخنجر او ټیګا او تلوار انسه یې आवाजو اماره آزمایي وې اي یو خطلوري کوس ماته رشته لري به مولا جواب ورکړي دا پر لس شقو پر لس وجوه سره دایي د خط بوتلان وي دا خوده اړې مکتبي عادت ته چې کتاب نه وی راشي نو هغه چیزونو پښته بلی ما خاص تا په مکتبه کې دا کتاب راغله نور نوینو عوام په شبہ ته کې ایمنت په ترتیب سره مسایلو باندې باس کول ته ضرورت نشته تاسو ته ضرورت نشته خواوه ته ضرورت دی تاسو ته ضرورت نشته شحات ضرورت دی ادريشير په مقابله کې راګه شهر جوړ کړه غیره طریقې کړو وین نو مطالبه یې آپ سه نخنجر او تلوار کا بس مطالبه یې آپ سه سوالات سہالات سو 104 کا نړیریت څنګه او چې کی کنه نو اول خود د شیر په مطلب نو پ نو میریل م اوفرین به تکرې غلام جان امجان زمونږ مطلب داو چې نخنجر نه خجر او ټګ نه تلواه او نو که نه د تیګ نه ی بعضو اماري از ناغس نخنجر نه مطاله به آافسې نه خجر رو تللو ته و تاسو سر نه د خجر طاله به نور لووار ب مطاله به افسې جواب سرات ی سرو چار کوم خو د شعر په مطلب نه پېشي پردون نهپېږي اوسهې نه شي رمې ہاں بلغر مطلب کو دا سیدی نن رپورٹ کی نو مونږ ته ویتافه نن دا نه غړو خوبون تل سرات سرات جواب وکئی نو ما ته پوشتر کی سوال کی تقریبا ات کتاب ون خپل اشاعت کړي کله دې بارے زما قرض دي جواب نه پاتې دي امی ولیکل او دا شیر مې وته جو کومے چوڑئیے اٹھانا خنجر اور تلوار کا بالکل دې شعر مضمونم برابری ائی سر چوڑئیے خنجر اور تلوار کا بس مطالبہ ہے آپ سے بس متالب ہے اپ سے صرف چارجہ جماچار کا چار جماچار سے جڑی ہے سڑیڑی گل کا صرف کیدی تے شجو نو کی تو نہ برنم ډیر شي دي خدایي اتو جواب لا کی صرف چھوڑي اٹھانا خنجر اور تلوار کا بس متالب ہے اپ سے صرف چارجہ جماچار کا چارجہ جماچار 9 10 18 خبر بږي مې شو او جواب مې شو دیته وي په عجاب ابن طاهر مداوم ابن طاهر دګا نه الله ونده ابن طاهر نه دي فدیلی حاصر روحانی کلا رو بنا دینا ابن طاہر اگر ابن طاہر چی ابو دلتا دا ابو دلافا دا, دا ابو دلافا اولاد یہ تب جواب ورک ہے نوہ گواتی اجبحت اہد الوردی فی ما تظمو ہو وحل زہرتن اللہ و سیدو الوردو ایخاکو ایخا اکمو کل عازی مر مذاقو ہو و لیسا لہو فی الریحی قبلون و لبعدون شیر کې وایي ځنه پنډري ما ومند مماتي ما حياتي ما هاجر پرې چې پښې جوړو کوي دا سره دلته اس خاطي او شیر پر شعر جو کومو شعر دی خارح په لګي لګي درې ده پمن دي بدعاتي دی پورا شعر او دا ویژه ز علي سنتو ځنه ده ویژه سنت زنت غنم او ز بدد بدد غنم نو ځکه پنډري ما ور دي وبنده ما شعرم از مري ما د دې خپل طغې جوړو او بیا هغه خې په م له دې چې دا شوګړې وروګه ما کا ترا بس بس کا په مفتي سي وجه بش کې غنين بس کوم نو داسې وسو جوړې دې په دې سوي اوه و ان تعودو نا ايتونه پښتو و ان تعودو نعود ولن تغني عنكم فياتكم شيئا ولو قصرت وان الله عالم المؤمنين او کا ترا غوښه ده سم غربو بیا بجدل تک روانه او په دې ځای او تل رخصې دې دې نه رښتې اوس په نارو روانه لکان و او دې ديتی الله به غوا او اسخاتی الله رحم وکړه له ګرم دیوانه څکی زره زغم کوی عادل تا ثاقب دی الله وکي شهیر شهیر ثاقب غومره واستیو شهیر ثاقب دیندو دا دا د دمرهوري مدرسې کې شي چې الله دی وکي شهیر ثاقب د باج هو څو شعرو ناغه عادل ترا ناغه ته ماجو په شعرونو پنډیر ماو ته بیا پنډیر شعرونو په دې دڅ ناخلي غ دا شیر کوي دغه دی په ب تیانو مشریککانو سم خزان کله چې سرهحتې د پن شي اوقرران رالی کته پمانمې دلته سرار سره رام دون ته بجمشيله جممات بره ووایه سا چې بانغو شوو مو شو او کې لې ته ووایه کته ناست دی ته دا شيتهله داس غری کو داسې داسې غ سموا یم او دا رنگ چیده د دیوبند ا ترجمان داله <سؤال> او کله چې صرحه ته د پنځه قران او کارغار ش ختم د بازارونو په دوران داله <سؤال> او کله چې هڅه ماته یاد نه لري که اس مره دی ویلو کو سو کومه دا چلته په دې باندې کارغار ختم کارغار ش ختم د بازارونو په دوران داله او کله چې صرحه ته د پنځه قران یسته کنه په دې باندې فاضاب ابن طاهر